Az apu azért tiszik, mert a az rendezőn aktuális kiadása a kezdetét veszi, és arra gondoltunk, hogy beszélhetnénk például a baloldalnak a történelmi deficitjéről, ami kulturálisan, politikailag és, a, és, és hatalmilag, és úgy mindent egybehetve az elmúlt 25 év során felhalmozódott. Hát így az, az előtre is vetett ve, a, a light-os, későkátári diktatúra, paternalista diktatúra éveire. De például ez egy olyan téma, és pontot űzök abból, hogy olyan témákat vetek fel, amiket korábban nem egyeztettünk. <gül> Egyébként már úgy volt, hogy a túlnépesedőstől beszélünk, de, de most is szavazhatok. Hogy a túlnyítesedésről beszéljük, vagy a balőrzelnek a történelmi deficitjéről beszéljük. Hogy miért akarok én a balőrzel történelmi deficitjéről beszélni? Csak hogy véregetesnek. Mert a Fidesz-től azért kapsz pénzt meg azért. Nem, nem, szerintem nem. Szerintem azért, mert gyeren lesz. Nem, nem, nem azért, mert a Fidesz-től pénzt kapok. Egyébként pénzt kapok a fidesz de nem ezért akarok erről beszélni. Néhetsétek meg. Ez ettől független. Én azért kapok pénzt a Fidesztől, mert egy közalapítvány úgy döntött, hogy én a nemzetnek a letéteményese vagyok, és ezért. Húszáról hádva én már? Én úgy gondoltam, hogy fölül lehetne piros, egy ilyen fehér őv egyik karban és utána nem szedik zöld. Én erre gondoltam, hogy így totrodba úsz. Igen. Ezeket, mind, ezeket mind, mind szállítják, és mind a izé-közgép. Az szófére, ha, ha, ha bencsiknek néznek téged, utána hamar ki fog derülni a bencsikről is a zsidó. Mint annak idején a sengeli család. A családra. Igen. Na, no, várjon csak. Egy, egy, egy moment itt. Én nem azért akarok a baloldalnak a történelmi deficitéről beszélni, mert a baloldal történelmi deficitje az, az, az fontosabb téma, mint mondjuk a jobb oldalé. Nem azért, mert jelenleg a baloldalon olyan történelmi mélyponton van, ami amilyen mélyponton nem volt a 20. században se soha se. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy négy év, nagyon szereformányzással a fidesz. Úgy söppi be a 2014-es választásokat, hogy az egyetlen kérdés, hogy újra kétharmaduk lesz, vagy nem. Most egy ilyen helyzetben azért. Álsúl már a mélyére, hogy mi a faszér, hogy hogy a faszba lehetséges ez, hogy egy ilyen kibaszott szar kormányzás, négy éves kormányzás után, hogy, hogy, lehet, hogy hozhatja ilyen fölényesen a választásokat a kormányzó után. Hát figyelj, először is a belöldelnál, vagy nagyon nagy... De jó, más, azt kellett mondani, bocsássám, azt kellett mondani, hogy olyan rezsicsökkentés. De az, hogy a kezébe van, hogy a jobb oldalon például vannak olyanok, akiknek például az megegesszükbe jut. Ez a, tehát, hogy, hogy a bal oldalon látható, ahogy a jobb oldalon láthatóan van egy fajta ilyen minőségbeli fölény. Tehát, mi, hogyha arról van szó, hogy egyszerűen ügyesebben loptak? Hogy arról van szó, hogy ügyesebben jobban kommunikálnak, akkor is arról van szó, hogy a bal oldalomban egy deficit meg. Tehát most így, így, ezt így le, át lehet terelni, hogy átrakhatod a jó zsebedből a bal zsebedből a problémát, de nem oldottad meg. De most így, hogy hívhatod így, hogy a rezsicsökkentés miatt. Igen? És hogy a faszban van az, hogy a, hogy a, hogy a Fidesz ezt meg tudta csinálni, a baloldalon meg ezt sose tudták megcsinálni. Hogy van az, hogy, a bal, hogy amikor a baloldal van a hatalmon akkor a lopás az mindig úgy néz ki, hogy így beszabadulnak, és mindenki, amit ér, azt így elrakja. De hol van? De a jobboldali kormányzását képest az úgy néz ki, hogy így beszabadulnak, és Orbán Viktori ír sípjába, és azt mondja, hogy mindenki kussol, mindenki egy, senki sem osztul, senki mindenki kiüríti a zsebét, senki semmit el nem rak, és én most kiosztom azt, amit találtunk. <gül> Várja, meg oh, várja, ne, ne, most rövögtök rajta, most rövögtök ezen, de korra nagy a különbség! Hát ott kezdődik, hogy akik úgy lopnak, mint a sáskahad, hogy beszabadulnak és így mindenki pozíciótól függetlenül, hogy amit ér, azt így marja el és így rakja el a zsebébe, arra kevésbé bízom rá az országot, mert azt látom, bazd meg, hogy ahogy a lopást csinálják, bazd meg, hát így, így, így rájuk bízom a kormányt, azt is a hat szét, meg, és így így, így, így viszik haza. Most olyan beszélek? Tehát, hogy te kirevízlálod az országot? Az, amelyik úgy lop, hogy így látod, hogy bazd meg, ez így megvan szervezve, így központilag, így bazd meg, így ö, struktú, struktúrája van, bazd meg, módszertan van, működése van, hierarchiája van, bazd meg, egyszerűen megvan szervezve valahogy, bazd meg. Hogy annak aloknak, akikkel azt látod, hogy te tényleg, mint a szikálok, mindent büszkek szét, bazd meg. <síns> Most, nem, most egy komoly kérdés. Értelem én, hogy kettő lopásod most. Nem egy árkölcsi kérdés. A Fidesz nem lőtt. A Fidesz úr Államosít. Hát igen, és hát ők az állam meg az trafikos én, én nem mondom, hogy amit a Fidesz csinál, az jobb, mint az MSZP abban az értelemben, hogy good vagy bad. De azt állítom, vagy bárjunk, bárjunk, nem, nem, nem. Abban az értelemben, hogy right or wrong. Tehát abban az értelemben, de a jó meg a rossz, az a magyar, a magyar nyelvben ugyanazt jelenti. Tehát van a helyes-helytelen, és van a jó minőségű, rossz minőségű. Most a helyes-helytelen viszonylatban azt gondolom, hogy egyik sem helyes. Amit a Fidesz csinál, amit az MSZD-s csinál, az sem. De abban az értelemben, hogy jó minőségű munka, vagy rossz minőségű munka, arra azt mondom, hogy az egyik az úgy lop, ahogyan a Thomas Crown, Ez van a Thomas Crown ügy. Hogy úgy nyúlja le, hogy ír róla egy törvényt. És ő ő, ő, ő, ő, ő, ő, ő, ő tényleg, ő, ő személyesen kontrollálja, hogy hova, hány folyik. Mindenről van. És vezetve van. És majd kérünk tőleteket szívességet, tehát hogy hogy mondjam, a Fidesz sokkal inkább olyan, mint egy, ilyen, mint egy ilyen Don Corleone család. Az MSZT az meg tényleg olyan, mint az, nem tudom én, a, a, a cigányok a külvárosban. Tehát hogy de most hogy mondjam? Mindenked, jó, most, de itt mindenki azon lesz kiakadva, hogy a cigányokat cittam, de senki nem lesz kiakadva azon, hogy az olaszokat. Igaz? De ezt ez, ez, senki elháborodik föl. Szóval. Én ismerek rendes olaszokat is, ne haragudj! Nekem vannak olasz barátaim, és egyáltalán nem loptak semmit. Hol vagyok háborozva? El kell általánosítani! Szóval érzitek a különbséget. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy beszéljünk erről a deficitről, hogy honnan származik, ezt a deficitet nem tudjuk megspórolni. Ezt akkor sem tudjuk megsporolni, hogyha arról beszélünk, hogy hát azért mert a habony Ártád az egy ilyen kibaszott zseniális figura, aki így kurva jól ezt a rezsicsökkentés, plusz uh, mm, hol, háború az EU-val szemben, meg az IMF-el szemben, meg a meg Brüsszellel szemben, meg még... Meg, értem. Kurva jó ötlet, zseniális, hogy a habony, és a habony az miért a jobb az Orbán Viktornak csinálta ezt meg? Miért az Orbán Viktornak az tanácsot, Miért a habajnainak? De a problémát továbbra sem oldottuk meg, hanem csak egy új nevet adtunk neki. Azt a nevet, hogy havonyárpád. De egyébként szerintem az a problémának egy nagyon jó rátaszoló név, azt, hogy De De nem oldottuk meg továbbra sem a problémát. Tehát hol, honnan fakad ez a deficit? Mert valahonnan igen. Nem tudom. <gül> Akkor egy kicsit az meg neked is meg kell dolgoznod a <gül> Nincs itt a videó, elmondaná. Nekem, ö, nekem mindig az volt a benyomásom a, az MSP-vel, meg a Fidesz-szel kapcsolatban, de a magyar társadalom jelentős fészének is az volt az érzése, hogy ö, a Fidesz meg az MSP. Volt valami kis susmus! Valamelyik olasz ellopott valakitől valamit! Ne olaszkodjunk már! Ne olaszkriszkán vagyunk! Faszom! Szóval, nekem mindig az volt az érzésem, hogy a is, nek is, meg a MSZP-nek is Magyarországon megvan a kötelező jelzője. És hogy a kötelező jelző hatása alól és érvénye alól kibújni lehetetlen. És csak a kötelező jelzőjével lehet a másik a fádolni. De az összes többi jelző az így lefadta róla. Az, az MSZP-nek a kötelező jelzője, amit így tudunk az MSZP-ről, és így biztosan tudunk, és azok ők, és azzal azonosítja őket minden magyar ember, az az, hogy a MSZP az korrupt. Korrupt tolvaj banda. Tudjuk. Ö, a fidesznek is van egy ilyen kötelező jelzőja. A fidesz kötelező jelzője az az, hogy erőszakos. Erőszakos, agresszív, diktatórikus hajlamú, autoritár, kecik. Ezt is tudjuk. Hogy. De az hogy a baloldal bal lehet akármilyen erőszakos, szemeket lövethet ki a gyurcsány, meg a gergényi, meg ütlegelhet embereket az utcán össze-vissza. Velük kapcsolatban ez így róluk ez a, ez a jelző, de akkor is így leperek. Így leperek. Így senki segítszi róluk igazán. Ez egy ilyen megyesiről, meg ilyen bajnairól, így nem lehet komolyan elhinni. A Gyurcsányon kívül senkiről nem lehet komolyan elhinni, hogy erőszakos lenne. A kurva pár. A sem, mm -hmm. Még a Gyurcsányról se úgy. Még a Gyurcsányról se úgy. de, a Gyurcsányról se úgy. de a Gyurcsányról a Lázár se úgy. Még a Gyurcsányról se a Gyurcsányról se úgy. a Gyurcsányról se úgy. Még a de, se de, a Gyurcsányról de, úgy. a Martonyi se úgy. Még a a ezen a kettőnk a fiteszben. Na most, az az érdekes, hogy ez viszont is működik. A, a fitesz lophat akármennyit. Lenyúl, hogyha az egész kurva országot, ha az NSZP azzal remorderezi őket, hogy korruptak tolvajok. senki nem hiszi el. Hát azok ti passzátok meg. a diktátorokra mutattok, hogy tolvajok. nem át. És ezt megtanulták az emberek gyomra, mert megtanulták, hogy a tolvajok versus diktátorok. Amikor azt érezzük, hogy nagyon diktatúra van, tehát szó nincs diktatúráról, akkor így azt érezzük, hogy úgy nagyon nagyon diktatúra van, akkor szavazunk magunknak egy kis korrupciót. Négy év korrupció, addig is diktatúra. Ha azoknak most négy év, addig síz diktatúra. Amikor már úgy érezzük, hogy úgy nagyon sokat egy kis diktatúrát meg, de az elnyom minket is, de legalább a tolvajokat is. Az, az, az, az, az arra talán azért. Nem hogy ez lesz a téma. <gül> akkor Én is beszélnék, akkor előkerestem van volna egy jó idézetet a kedvenc szerzőtől, Hanvas Bélától, aki az Értekezés a közigazgatásra című álltudományos tanulmányába, tehát most úgy tudományos, hogy ilyen képzelt, ilyen imaginárius szerzőket szerepeltet a végén. Most azt keresed? és <gül> Én nincs, ahol az élvezős szemüvegem látom. Keresd meg te, Hanvas Béla, értekez. De hosszú... Hosszú kurva hosszú ideig, amit kikeresnek, ez egy hosszú tanulmány. A az azt írja, hogy a modern államnak három formája van, Ö, a, és ebből kettő az érdekes, azt mondja, hogy a Kaszárnya állam, meg a részvénytársasági állam, Kaszárnya államnak még nagyfogygyest csinálta, tehát ugye ez a diktatúra, vagy ő alapította meg a a állam, az pedig a... hát az pedig amibe élünk. Azt mondja, ez mindig liberális és mindig demokratikus. A demokrácia itt azt jelent, hogy valakinek több a pénze annál, pénz, annál szemtelenebb. És, és azt mondja, hogy annyira nagy a zsivaj a részvénytársasági államban, azt mondja, olyan, mint a gordé Tehát az egész, azt mondja, hogy egy idő után a társadalmak, a kaszárny pihenik ki a fáradalmaikat, egyesek szerint a történet, mint a porté egy idő után. Hmm. Tehát ha most ezt, amit most mondtál, elszárkoli, utána a Sitről, vissza akar menni majd egy hitab a bordéba, de az a kettő váltakozik érte. Csak azért általában el lehet mondani, hogy a portéból mindig könnyebb út a sitre, mint a Citro a bordéba. Tehát a, a, a, a ja, ja, ja, ja. De, de jó, de ez nagyon pontos. De ez nagyon pontos. És Magyarországon is gyakorlatilag ez történt. És az elképesztő, hogy a Fidesz olyan külkeményen nyújja le a, a közjavakat bizonyos értelemben, hogy nem tőlvalcsolva, hanem azt mondja, hogy ez a törvény. Ez egy új irány, tudod, a, mint az olyan, mint a falasztálom mesébe, tudod, de, amikor kiosztják. Nemzeti együttműködés, együttműködöm az unokatásommal, annak a soklával, a vérségi nemzetségi kötelékeknek no, az új Ezeket nem, nem szabad nevetülni, eljárás. Ja, ja, ja. Szóval, öve, e, szóval, e, szóval, e, szóval, törszövetség, így hívták ezt öve évvel Igen, igen. Amíg nem jött az SDSZ-es iző, Szent István az meg, és nyugathoz akart a Magyarországot iző csatolni. Egy igazi gyurcságy. Egy <tűző> igazi gyurcságy. Végen is kivőzette a szemekre, mivel volt hatja erre. Szóval, a hogy hogy olyan nagyon-nagyon keményen nyújja le a néppénzét, vagy most így fogalmazunk, úgyhogy a köz, közös, javakat, vagy trafikokat, vagy nem tudom, vagy meg és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, a Fidesz, hogy az msp nél így nem bírnak már magukkal. Hát ők is tudják, hogy nem ez a, a vád, amivel nekik kell, hogy itt tolvajok vagy tokloptok, mert ma, azok mi vagyunk. Hát <gül> ők is tudják, hogy ez, ez nem jó, ez így nem. De majdnem nem bírnak magukkal, hát olyan gátlással úgy csinálják, hogy azt gondolják, hogy de hát most, most, most már ott nincs más, hát most már oszálybont és nem. És nem. Nem kéne. Nem nem, nem működik talán egy. Ez az az ország, ahol a Fidesz nem tud annyit lopni, és az MSZP nem tud annyit erőszakoskodni, hogy ezek a pólusok felcserélődjenek. A Fidesz mindig azért fog megbukni, mert túl erőszakos, az MSZP mindig azért fog megbukni, mert túl korrupt. De az MSZP korruptsága most már, vagy most arra már tulajdonképpen a 2010-re már túl nőtt azon a szinten, mint amin korábban volt. Most érted? A Hörgyúl a kormánya is korrupt volt, de a korruptsága nem volt olyan mértékű, hogy arra ráment volna a kormányzás. Mert ugye, hogy ott a holna kormányozni? Tehát amikor már annyit lopsz, hogy már az meg nincs időd arra, hogy kormányozd az országot. Mert hogy már, maga, már, már számolod vissza a napokat, hogy mennyivel, hogy mennyit tudok lenyúlni bazdnek a helyet, hogy dolgoznál aznap, az, mert valamit csinálnál, amit az, az hogy amilag az, az, az is munkad, az, az. Az is lesz. Szóval szóval, hogy a párcél, a mackósoknak így hittek régen, tudjatok a párcél fekréniket fölte, szóval, de az kiváló szakemberek voltak, bakker, olyan műszaki tudással, egyebekkel, érted? Tehát azért a fehérgalléros bűnözésnek, jó, az nem fehérgalléros volt, de hogy valahol a fokú b már az ez például annyira nagyon nincs, mivel ledöktem. De És de szak... meg... milyen szakértelem, bazd meg az ilyen legdurvábbság? Milyen szakértelemről beszélsz? De hogy meg elkezdte a fószert a 200, mit tudom -e, hát... de A Simon A milyen szakértelemről, ez a lány híres viszont? Két teljesen jellegtelen figura. Tehát 240 valami 40 millió forint. 240 millió forintot ülenyúlt. És mit csinál a csávó? Beülj az autójába, kimegy Ausztiába, elegy Bécsig, és ott mint Simó Gábor nyit egy folyószáglát és belakja. a készt az őr. Hogyha a pozdahozolta, hogy ezt meg fogja úzni? Hogy hogyha valaki ilyen, de hogyan is ez az MSZP, alelnöke! lelnöke? Ezekre az országot? Aki úgy lop el, meg 240 milliót, hogy azt képzelni, hogy kimegy Bécsbe. Személyigazolványával, hogy Simon Gábor vagyok, Msp alejlőtt, jó napot kívánok, 240 milliót szeretnék adni. Ez komolyan? hogy nem mondom, hogy a Kajmán-szigetekre vigye ki, meg, de legalább Svájcba, meg, és legalább a, az testvérének a nevére vagy valami, bazd meg. De komolyan? Tehát, hogy azok, a ilyen ostobák, tehát van 240 millió lenyúlt forintja, bazd meg, és így, helyezi el, Vagy így, így dugja el, tehát úgy dugja el, meg, hogy így a, a belső zsebébe meg így kívülre is meg, hogy így lógnak kibaz meg így a gyűrött lánszollárosok így lógnak kibaz a zsebéből, és így mondja, hogy így ilyen erőltegésegye tártásak meg a faszom. Tehát hogy így, hogy, e, hogy, e, hogy ezek nem tudnak kormányozni? Na, a korrupcióhoz nem csak a lenyúlás tartozik. Korrupcióhoz tartozik egy szellemi korrupció. Tehát amikor valaki, és totálisan elsztelem, és semmi, de semmiféle halvány elképzelése nincs, de még negatív elképzelése sem. Tehát az SBS-nek voltak elképzelései. A jobbiknak a, van ide nem én, gondolom, nem, én azt gondolom, hogy az sds sem voltak soha elképzelése. De, de, de, de, de. de. de. Az SDS hazudott elképzeléseket magáról, de legalább annyiból, de, de soha nem csinált meg semmit. Tehát az SDS-nek olyan deficitje van, ami egyébként dolgozom, nem se De van, de van, van ez, meg van egy Jó, de van párt, van híres meg. Né jobb nevet bazd meg. De ilyen párt lehet, hogy nincsen, hogy SZDSZ. De most, most például PM-nek hívják, bazd meg, van ez SZDSZ. Az NPS újra termelte magát. Párbeszéd Magyarországért mozgalom, tessék, bazd meg. Mi a különbség? Mi a különbség? Bazd meg! Kicsit koncsig! Kocsanyúbb! Koncsig! Koncsig! Ilyen izé, ilyen derék hadd, bazd meg! Semmi! Semmi! Azt mi a különbség? Na! De legalább azt mondják, hogy Ő, nem. miről szól, miről szól? A a szóra szóra! Tarének, várják, de az MSP-nek nincs. Tehát olyan szinten sincs, hogy. Nem a nincs. várják szinten. Beszéljük el, soha előad, soha előad. Jó, egyébként így van, de beszéljünk a lógy, A liberális nem vidák. A lógyi, hogy ki lehet, László, hogy az egy jó újságíró. Egy istentelen izzések fel, de mondhat egy érdekes dolgot, az egyik ilyen, mit tudom, hogy újságíró kutatói szaszemű, a meg ilyen a Benchikkel, barátunkkal összejöttek, és akkor íze és akkor azt mondja a Todd aki gyűlölünk az egész, azt mondja, hogy magyar ellenesé, mert féljött az, hogy a Dalidenes magyar ellenes. És még a Todd aki gyűlöl őket, azt mondja, hogy nem, az szd bizonyos köreiben van ilyen elképzelés, hogy magyar, magyar elleneség, azt mondja, az MSZP-nek semmiről halványgőze nincs, tehát amit egy izé, városi értelmiségi mond nekik, azt rögtön izé átveszik tapagályként, egyébként nem értik még azt se. Mondjuk a Gyurcsányról egy, izét, még régen a, az lmp egy régi elvtársunk mesélte, aki ott volt egy ilyen közös mítingen, ahol a Gyurcsány is ott volt, hogy valaki véletlenül, kurva jó valaki véletlenül az asztalon kifelejtett egy tanulmányt. És a Gyurcsány így oda ment, így a poharában és olvasgatta. És pár nap múlva a tanulmányból mondatokat visszahallottak, valami gyurcsány beszédbe vagy időbe jött, blokkáld a de amit nem a gyurcsány az most, től, most tőlem nyúl. Éppen van meg ezekben a percekben. Ja, és a belgát dicsértem el a mézébe. <hállt> <hállt> ez hát ezt nem érdemelték meg. Hát, szerintem az első lemezük mondtam, szóval az első útab, az meg nem az igaziak, de ezt nem érdemelték meg. Tegnap a tauxit másért mondtam, hogy az meg én azért ezzel nem dicsekednék. <gül> az az igazság, hogy a, a, a gyurcsány az mostanában arról pofázik, hogy, hogy Kádár népét nem lehet az, az, az ígéretföldiére feketni. Nem lehet kádár népével. Mert így tehát így. így É, de, va, vala, valami, de, de valami egyfajta e olyan fordulattal izé a posztkádárizmust, hogy az meg magamra is, mert hát a saját, a saját fordulataim az a Gyurcsánytól. Mert a húzsér! A... Igen, nem, nem lehet átvezetni a túlozalra. De várjál, várjál, mit mondott, a, mit mondott a, a... Az, hogy nem lehet átvezetni a, a, a kádár népét, mert, kádár, mert a... a Fú, az meg, de annyira kemény volt, annyira kemény volt ezt hallgatni, és hogy, a izé, hogy, a, hogy ezek, a, ezek az ilyen, ilyen gyurcsánista volt munkásőr, izé, az meg ilyen ilyen convert az ott alól szólnak kérem, és így, mm. rai, rai, rai, rai, rai, rai. Rai, kérdezik, utána, hogy megkérdezik, hogy vajon kiről lehet szó, amikor ön, tehát kire gondolt, hogy gyurcsány kádárnépe, és hogy sas Júzsef, meg ilyenek. Bazz, hogy mondták, hogy én nem tudom, nekem el semmi és ön nem érzi magát kádárnépe. Én nem? Egy az összete azért, de meg az ilyen jó masszív munkásúr arcokban, ezek azért, hogy azért, hogy azért, hogy hetveres, jó ízények. De ez a napolinkodunk, de ez tudod, hogy itt jelent, hogy Magyarországon semmi, de semmiféle tartás és elképzelés és ideológia, de semmilyen elv nincs, érted? Torszhoz tartozás, az ugyanolyan, haj, életek már itt elől, hát rújtatok itt. De a elkezd kádározni, de az olyan van valahol a hajnal, Várja, ahogy a halai dicsérik jobb jobberek, és attól mégis jó fejebb az meg, mert jobberek. Az, az a gyurcsány, amelyik a 13. havi nyugdíj, nyugdíj, nyugdíj miatt mondott le, hogy neki ne kelljen be meg elvennie a nyuggerektől. Azért mondott le. Az a gyurcsány, most neki áll kádároz, kádározni. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy miről szól ez az egész. Szerintem egy minél súlyosabb választási vereségbe akarja bele az összefogást. Hát nem az összefogást, hanem mesterházit konkrétan, tehát nem olyan.. Hát az ugyanaz, nem ugyanaz. Nem, nem ugyanaz, Én pont a gyurcsány szempontjából nem ugyanaz. Mondd az a lényeg, hogy a négy év múlva is lesz összefogás, csak a négy év múlva esedékes gyurcsány az a összefogás, már gyurcsány akar lenni a szerelnök jelöltje, és nem a mesterházi És Mondd a lényeg, hogy most a mesterházival minél nagyobbat bukiket hát ez az úgynevezett baloldal. Neki annál jobb. Neki négy év múlva a neváltó, visszajön, a farizalatikus Gyurcsány, hogy ki lő a Puzsőr személyt az. <gül> az igazság, hogy a Gyurcsány... Azt mondják, ezt megnézném, figyel? Az az igazság, hogy a Gyurcsány az egyetlen őrtökűző a beloldalon. Hát, ott, ott nincs több, tehát nincs, nincs több olyan figura, akit a Orbánnal szemben így ki lehet ne... Nem úgy ki lehet állítani a Orbánnal szemben, hogy na, így, így vízj meg a Orbánnal. De nekem van az az ilyen nagyon-nagyon hosszú medveölőtésed. Hanem, hanem, hogy így egyáltalán így kiállítani az Orbánnal szemben, hogy így az Orbán így meglássa. Hogy így nézd körbe az Orbán, és így áll szemben valaki vagy sem. De ez, ez még nem arról szól, hogy legyőzi-e, hanem hogy így kiáll -e ellene, hogy így valami. Tehát hogy ez a Mesterháziban ez is a deficitet mutatja egyébként, hogy így ezt bírták előrántani. Tehát volt a Kovács László, és akkor ki, most már valaki, most már a Laci nagyon-nagyon öreg, meg most már Európai Unió, úgy kis meg már haszol. hát, várj egy kicsit. Hát, ha nem az Attila, akkor nem tudom, kicsoda csoda várja. Tehát, hogy így van, e ezt tudták, ezek ezt a Mesterházit a Kovács után ezt tudták előrántani. Hogy én látszik az is, hogy vannak ezek a régi kommerek, akiket még az MSZMP-ne ki, de a Hondula meg a Kovás ezek így van az meg, így, így tudtak politikát, tehát ezek politikusok voltak. És jött a következő, izé, ö, következő nemzedék, és már azt látod rajtuk, hogy így van meg, én ismerek, tehát az én telefonomban személyzetben a haverjaink között van, 13 a alkalmasabb. De az MSZP nem tudott előrántani bazdmeg Lépjünk be az emesztőbe. Lépj mi A pénzért közgyújtszerre. Szóval, hogy, hogy mit gondolnak, egyébként, egyébként ide akarok én is eljutni, amiről a fan beszélt, hogy az emesztőben tényleg nem gondolnak semmit. De beszéljük először az SDS-ról. Mik egy... Egy modern, európai, liberális pártnak a, a ismérvei, nem a filiai, a programpontjai. Buzi áldasság Szabad marihuana fogyasztás. <hissz> piac. Jó, Ó, nem, nem, az a, nem, hát ez a. Igen, igen, igen, a Gazdaságilag, gazdaságilag, gazdaságilag igen, gazdaságilag ez az ilyen igény. Az államat vonuljon ki a. a, a... Várjá, van egy probléma, az egy Nyugat-Európában pártok. De rázvasszék a szobzemek a liberális ügyet a Svédország, a német, a német, német? német? Csak most már, most már német csak iszlám csak a a már iszlám ellenesek. Vannak van, azok a konzervatívok. Nem, azok nem konzervatívok, azok a liberálisok. Akár a hollandokat mondod Nem csak a hollandokat mondod, hol van meg. Svédországban is van bazd meg, hogy Németországban is van. A Svédországi liberális ellenesek, ami iszlám ellenes. Nem csak róla. Ez, Tehetni Most egy, a nyugati kispartokra, mondhatod, hogy azok liberálisok, hogy nagyobbak vannak. Ha a három, ha a három hónap, ne ne ne ne ne ne hogy ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne tudtam, kamuzott, tudtam, kamuzott, tudtam, kamuzott, a, de, ne ne érvés kettikus érvés kettikus van, ne ne ne ne ne voltak, Isten, ne mondjad már bazdnek, hogy nincsenek ízé liberális pártok, hát ízé bazdok. Mondok, mondja. Német osztályozik. A TSU is az bazdnek? Nem, az keresztény szocialista Akkor, hogy hívják a liberálisokat? Ott vannak szabademokat. Hans-Drich Genscher volt az utolsó. Hogy hívják a liberális pártok? Német osztályozik demokratákat, hogy hívják? A szabademokraták azok is. MTP. Lesz BB, tessék, bat meg, mi a van badd most igen, nincs ezt szeretjük benne. Nem véletlen, hogy a gyurcsány idézi. <haz> És én kölcsön gyógyszerre tehetnek. Kevintom. És már nem karok a bitomos. én értem hát. a Szájföld után minden nagyjó szert kell majd szedmed életet hátra az é. Én előre, de állított már 30-40 évig meghoztak piccát az embereket. Szóval. A lényeg az, az hogy mondjuk egy, egy modern liberális párt az ma islámellenes, az van iszlámellenes az ma ö, küzd a buzi házasságért, meg a örökbefogadásért, meg örökbefogadásért, meg, meg a marihuána legalizálásért. De nálunk is az SDSZ az nem, nem úgy mi vettett fel egyáltalán ezeket. Konrács Dóz fölállt a, a tarvamendő, hogy legalizálják a marihuánát. Ez a 1992 azt hiszem, és a következő frakcióban benne volt? felfelepukott nagyobb emberrel, Szabadokat felfelepukott. Hát ma ő adja az az üzét, az az üzéknek, az ötletet a gyurcsányéknek. Vagy izé, Heller, Ágnes, Korrát György beszélte rá a bajmaidban meg, és az így izé gazolált, huszárosan összecsapta a bokáját, és ment a gyurcsány a szövetséget Heller, Ágnes és Korrát György. Ez is jó, tehát ezt is vizsgáljuk meg. Tehát kik a baloldalnak ma, ezek az ilyen atrösztjei zsidók. <gül> Nagyon sok mindent elmond egyébként az aszociáció egy emberről. 90 éves... Jól le tudtam. meg! A 90 éves Heller és a 65 éves, vagy mennyi, 70 éves korrád György. Van az már 80 is. 80 éves korrád György és 60 éves TGM. Ezekből meg mert... nem tartozik a magásból most. Jaj, mert, tartozik, Nem tartozik ne! Nem tartozik, vagy nem tartozik. Tartozik. tartozik, vagy nem a gazsi! A gazsi az úgy tartozik, hogy annak nem kell, az annyira oda tartozik, hogy annak, az még azt is megengedheti, hogy ne tartozz oda. Ez a mi gazsink, ezért szeretjük. De most nem így van? Nem. Nem. Nem. Ha, folytasd! Egy modern liberális párt, ami nincs sehol Európában, a magyarországon valaki kellően holokauszt sérült, akkor az a bal oldal számára már elfogadható bármit is mond. Tehát többé-kevésbé, ha kellően holokauszt sérült vagy, így bejárható a 360 fokos kört, ahogyan a gazi, lehet velőnöd ilyen idéjel, sírta kapitalista, meg lehet velőnöd <gül> anarchista kommunista <gül> idéjel, megafonnal üvöltözős, mindegy. tehát hogy egy bejárhatod, egy tel teljes áron a most palettát nem, ez, ilyen nem? <gül> e, és ez. És idény van egy magyar És De ha kellően a sérült vagy, akkor ez mind meg van bocsájtva. Tehát akkor, akkor, akkor te. te tehát ez belefér! Te emberünk vagy? Na mindegy, az a lényeg, hogy nézzük meg, hogy Hamony Árpáddal, aki egy ilyen 40 éves pszichopata, ki áll szemben a bal oldalon? Egy 90 éves Heller Áldes. Kicsoda? Ron Werber. a faszomat. És egyébként meg a Ron Werber azt tudod mit ért Magyarországból? Ron Werbernek Magyarország egy gyarmat, ahova maximum adaptálja, a bevált kampánystratégiákat. Egy Rölderber, soha nem tudnom Magyarországon kitalálni egy ilyet, ez az Israel, Robert, de bezzeg a New York-i Finkelstein, a Fidesz kampány akárki az kurvára ismeri Magyarországon. Nem, a, nem, nem, nem, a habony ismeri Magyarországot, meg a habony. Az, aki ki tud találni egy olyat, hogy első csökkentés, ami nem arról szól, hogy a kormány emeli a béreket, mert az államnak nincs pénze, de a cégeknek, a bankoknak, azoknak van. Azokkal fogjuk visszatizetetni az embereknek, azok, azok hogyan visszaadni az embereknek, mert az állam odaáll és kirúgtossab elől ügy meg. Ez a resi csökkentés. Egyszerre szabadságharc, ami kurvainton álló. Egyrészt a Jobbiktól is lehet szavazatokat szereti, másrészt pedig el antikapitalizmus, elantikapitalizmus, ami szintén trendi, többek ezek közben tettük hozzá. Egy és ezek van, és, és másrészt meg, másrész meg jóléti így így, intézkedés, tehát így izépénzt kapsz. Tehát így, ez minden szempontból működik, ez minden szempontból kurva jó, és ráadásul egy kormány végre úgy, úgy viselkedik, mint egy kormány. Amilyen élménye korábban nem volt a magyar embereknek, hogy egy kormány így bazdmeg így, így, így így, meg így vannak döntések, amiket így keresztül is. És nem így megígéri meg hogy így jön majd a kormányból a kerítés, és már, már, már átjött a határon, csak most kell szavazni. <tos> Ha nem ad meg, már nézed meg már most vagy meg 20%-os. Ez így csak kettő, és van egy idő márciusban 30. És ott lesz a 30. Ez. A, ez, ez és ezt a kettőt összekapcsolni. Tehát hogy, hogy a Kádár jóléti. Hát meg, meg ez az ilyen kurva, hogy a rasszista függetlenség. Hát igen, igen, de hát hogy, de igen, mi, hát, minden hát, minden minden most nálunk az mindig Brüsszelbe, nem halljunk Moszkvába, az újjárta, nem mindig mi vagyunk az alá, mi, nem mindig mi kérünk bocsánatot, fővákoktól, románoktól, mindenkitől, tehát végre egyszer kimondjuk ki, egyébként -egy, ezek a dolgok még nekem is imponálnak hanem egy ilyen izé fenyeget. Jaj, jaj, jaj, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Meg, megmentette a seggedet a második fél mondattal. <gül> már ki elő? Hella és Konrad jön. Már várnak engem odaként, hogy jó? Én várom, hogy egyszer majd te ne jöjjönnek ide, és kicsit kidezetnek arra. Már kit kidezetnek ki? Hát a de nem volt a reményárgyai. Remélem, remélem, hogy engem bazz, mert utána szar helyzetbe leszel. Egyikatokat elviszik, a másiknak mondják, hogy folytassa, hogy a miniszó. Nem, nem, jöttünk. én is a vagyunk. A másikat megviszik. Azok a régi, régi szó, hogy húlas, kettes, talán, hogy húlas, hogy az a csodás, hogy az az így, az, így, így a, az imázsában így hordozta ezt a liberális dolgot, csak nehogy a muzik véletlenül házasodhassanak, mert akkor már, ti, már csinálni is kére valamit. Vagy a nevei, a szepély coming tudod, keresztény vagyok, magyar vagyok, még ilyet is mondod, hogy és meleg vagyok. Tehát, hogy ilyen, azért ott ötvözte, tudod, a, a keresztény. Aha. De tényleg az így normális. Tehát így van, nekem, nekem, minden, nekem minden kurvára indonál, ami így a kurvisok között van. Tehát egy kurva az, hogy magára, hogy kurva vagyok és keresztény, az, az, az már kurva jó, mert mi ellene az mindennek, ami Magyarországon a éj, sejté, a Jaj, mint <iills> ami még a Kukukás zsidó például és meg, hogy akkor most már tényleg gyűlöljenek azok is, mi <s -tú> <-n> <-tú> a legjobb <-tú> hogy a, az a <-tú> az meg, most mi a és a az, meg most még kik nem utálják bazd azok hatal, Nem, ezt mondta, hogy... Félszemű, ami, volt uh, egy egy vagy egy kripli. Félszemű, kripli, léker zsidó vagyok. Kellemért? De csak ezért a mondásért, Willy uh, <i letoa> De csak idén, a mondásért idén, idén, idén, idén, idén, idén, idén, idén, idén, idén, A idén, idén, idén, idén, idén, idén, a idén, idén, idén, idén, idén, én idén, idén, idén, mert hogy itt hát lehet le, le, le, zsidóvért, és beadta magának a zsidóvért, és így azon vette észre magát, hogy egy-két héppel rá így sokkal kap zsibleti, sokkal kap <tos> zsibleti. Ér Érdekes story. Szóval... <tos> e... e... a... Miről van szó? Nekünk mondjátok! Ez a legjobb ilyen tanármű tempó. Szeretnénk mi is nevetni! Mi olyan vicces? Az a kis papírt hozzak ki, légy, A többieket is érdekelni. Igen, mi is szeretnénk nevetni, de mi is szeretnénk nevetni az a, az, a, az Az, Jö, az a legtöbb mert abban a helyzetben a tanár meg az jákok azok mind egy csoport, és te vagy a nem. Ami sosem merülne föl, hogy mi is. Sőt. A tanár mondja azt, hogy mi is. Tehát én, meg a haverjait szeretnénk rajt, az vagy azon, amit hát, hogy így mi is... Ez csak ilyen, ami a kollektív büntetés. Ja. Tehát, hogy így izé, ha nem hozott ki, akkor utána az egész osztály dolgozatja a hír. De figyelj! Majd tessz... És ebből mindig azt reméli a tanár, hogy a szünetben, ha vége az órának, akkor ült, mindenki meg fogja látni. Ja, hát. Csak azért, mert a kollektív büntetés miatta volt. Még már csak azért sem szabad soha, semmilyen körülmények között bántani azt, akire hivatkozva kollektív büntetést intéznek a csoport ellen, mert aki csinálja, mert aki ezt, ezt a parancsot kiadja, vagy aki ezt, a, ezt az egészet intézi, az pont erre számít. Tehát az, az pont ezt akarja. Az a csoportot akarja megtörni. Katonasságnál a legjobb és estőn megkanalazzák, tehát ráhozzák a letet, a takarót a fehérre, és megverik. Láttam, te voltál katonát, te tudod miért ez. Én nem voltam katona, az meg. De e, ez csak igazán poli körökben dicsőség van, meg hogy valaki volt katona. És tudja, hogy milyen az, amikor vagy egy éjszaka megköcsögödődik, vagy ember. Mit mi csináltatok, hogy itt a máshol szokott lenni? A német köcsögödőket ott elhúzták, hát már ne félhetjük össze. A magyar nép hadsereg az egy másik is tartottunk. Szóval, hogy az MTS soha nem teljesített semmit abból, amit egy liberális pártnak illene. Dehogy nem. Eltörölte a katonaságot. Ez így gyűlöltem. Egyetlen normális dolog volt. Na, de az MSZP-nek tény, hogy még ennyi identitása sem volt soha. Tudod, hogy mi az MSZP identitása? Ők azok, akik nem látszik. Ah, ah, hát, hát, hát, ennyi. Az az eddése. De, de nem ez az eddése. De nem ez az eddése. A vidék kudarcsa, a, a vidék kiemesztések azok olyan kurvára, és zsidóznak, cigányoznak, de az meg. Lehet, de ez ez nem épül be az imásukba. Nem esztének. Tehát az az eddése nagy kudarca, hogy az eddése még ezt a kenyeret is el tud tenni előle. A Fidesnek van valamennyi identitása, valamit gondolnak. Más kérdés, hogy mi szimpatizálunk-e a hamis Más kérdés, hogy mi szimpatizálunk-e az amit gondolnak, vagy nem. <sítható> De, de valamit gondolnak, tehát most ott van például ez a magyar igazolvány, meg ezek a határon túli magyarok. Lehet, hogy hoz nekik pár szavazatot, vagy pár száz szavazatot az, hogy a határon túliak is szavazhatnak. De alapvetően a, a Fidesznek ez, hogy mondja, mind valahol az identitásához, meg a jobb oldalnak, a, hagyományosan a magyar jobb az identitásához tartozik, hogy a határon túliak szavazhassanak. És most ne arról beszéljünk bassza meg! Így tápoljunk rá arra az országra, amiben élünk, és nem arról kellünk el beszélni, hogy az most jó-e, hogy a határon túljak szavaznak, vagy nem jó, hogy a határon túljak szavaznak, demokratikus, vagy alkotmányos, vagy a. Én valahol adat... akartam ezt, nem azt, hogy rasszista vagy fasiszta kirekesztő és képtelen. Én bocsánat, ez jó, ez <laughs> nem van. De nem ez a lényeg. De nem ez a lényeg, most mi, most mi egy magasabb táblatból, egy szélesebb perspektívát próbálunk erről a dologról beszélni. Nem az a lényeg, hogy jó olyan az, hogy a úrjak szabadnak, vagy nem, hanem hogy a Fidesznek bassza meg, van egy olyan ügye amit gondol, és amiben hisz, és amit keresztül. Na, na, na, van imázsa, és ideológiája, maradunk közben az, hogy hisz benne, meg ügye, a, na, arra, hogy picit a jobbikosokról sokkal előbb elhiszem, meg hogy hisznek benne, meg ügyük van, érted? A, a fidez, talán, de, eh? jó, jó, de jó! Jó, de ez Ezt megcsinálta. Tehát ezt a magyar igazolvány, meg a magyarok szavazhattak a határon túl, ezt megcsinálta. Mondja az MSP-nek! Basta meg ebben az országban az MSP 8, mert 12 éven keresztül kormányzott. A 12 éves kormányzása alatt az MSP-nek egyetlen egy ilyen ügyét! Amiben így hittek, és azt mondták, hogy ez a magyar baloldalnak a fontos ügye, és ez keres modern Magyarország. Ennyi. Na jó, de olyat, aminek jelentése is van, bazd meg, hogy ilyeneket lehet mondani, bazd meg. Modern Magyarország. Olyan ilyeneket lehet mondani, bazd meg. A modern Magyarország az annyit jelent, azt mondom, hogy haza és haza és halad. Négy sajtos pizza. Tehát az egy ilyeneket lehet mondani, bazd meg, de olyat is, amit így, így jelent valami, bazd meg. Modern Magyar Magyarországá, hát azt értjük van. Az a Modern Magyarország az azt jelenti, hogy így viszi, hogy így antifasizmus, Mondom, miközben a bal kezembe, vagy az asztalra csapok a jobb kezembe, meg így a családi égszer tűnöm le de e, jelenti a modern Magyarország az ő szóvatnál. Ők még annyira altifasztik sem voltak. Tehát még az is az ő szőr Tehát még az igazság se. De az hatékonyabb jutáról. nem, nem, nem, nem az, az igazság, hogy ők kurva hamar megtanulták, hogy az út kifeli a gettóból, amiben ők 90 és 93 között voltak. Az a demokratikus kartán és az antifasizmuson keresztül vezet. A literálisokkal való idő izé, Házasság. Nevezett házasságnak. De a házasság, házasságnak. De ez a házasság ez egy ilyen zsidó esküvői sátor alatt kötetett, abban az értelemben, most ezt nem tudtam kiadni túl meg a sem. értelemben, félértelemben. Abba, abban az értelemben, hogy ez az antifaszizmusnak az antifasizmusnak volt az antifasizmus, vagy a turka dolgozat. Őnak a szisztérikus reakció volt az alapja annak, hogy az SZDF kirángatta a gettóból az MSZT. Az ő ügye, a vagy kifogás, vagy mi ez? Ö, igen, igen, igen. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez adott erre lehetőséget. De valójában, mit gondol az MSZT? Mi az MSZT-nek a modern, modern Magyarország? Hát ezt értjük ma, és tudjuk is, hogy mit jelent az a szó, hogy modern. Azt jelenti, a modern szó az azt jelenti, hogy mondjuk Dániában van. Dánia az egy modern állam. Mi valósult meg Magyarországon az MSZP kormányzása alatt abból, ami Dániában van? De csak gesztusok szintjén akár. Olyan dolog, amit az még egy félérbe nem kerül. Mondjuk drogszabadövezet, vagy mit tudom én a a muzik vagy az, hogy bazd meg a, a királynő picikivel megy a, a hivatalba, bazd meg. Vagy az, hogy, hogy megújuló energiából van, bazd meg a, a nemzeti energiának a 98%-a megújuló energiából van. Hogy, hogy ezt tudják, hát, ennek a fogalmaink egy modern országról. Vagy hogy így izébazd meg így, Dánia az, az ország, ahol nincsen semmi termőföld, gyakorlatilag csak ilyen fű, amit ilyen kecskék legelnek, és ennek ellenére a GDP a legmagasabb egész Európában. A utlandi fusztákon. Ja, ja, ja, de úgyhogy tényleg nem terem meg semmi bad meg, csak ami két szikla közé a szél befújja a port, meg azon is megnő az. Ez azért meg, mert a rohadékok lopták a gyarmataikról. Gróla, a gróla, gróla, a jeget! És egy jégdíznis csináltad, bad meg. Addől van az a kurvan a gyólét, hogy az Eskimókat ott te nyomták, ez be. Addől van. Jaja. Szóval, figyelj, utadtad te már úgy az autóddal így Dunántúlon, így nyugat fele? Tehát így nézed azt, hogy a félerőművek hogy szakorodnak, hogy így néz Ausztria felé, -e, és akkor átnézsz, és mennyi van, és Magyarországon mennyi, és néz le az alfőzés, és ott meg semmi. Érted? Nem, nem, nem, ne. de az, hogy de a Dunántúlon mennyi van, és mennyire semmi nincsen be, az a Tiszántúlon. És a már a Dunaktisza közén cselunk lukva, se. És mint a Dunántúra, ha az m vagy az m 7 mész, akár Győrnek mész, akár Fehérvár felé mész, és így, ő, így látod, hogy így elkezdenek Turek-Győr felé, így elkezdenek szaporodni. És ebből látszik, hogy már, ma már nem is igazán az ország határ számít, hanem ilyen regionális Erre mondják az, hogy régiók Európája. Tehát, hogy nem, nem, vastagok arra van, hanem, tehát, hogy a Tuna is egy határ. Ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Egyébként. nem, nem, nem, nem, fideszes fasza, a fél vagy, a fó nagy teszd meg. Azt mondja, hogy izé, de hát itt nem fúlja fél, az Alföldön nem fúlja, az Alföldön nem fúlja szélben. Szél erőmény, olyan az atom, az orosz atom, olyan fúlja fél az Alföldön. De. de ez melyik volt az, amelyik azzal az izé, a... Ásztály, az ja, az a atom, az atom, az, az, az is atom, az atom, ami a napelemben van. Azt is a fó nagy teszd meg. Tesz meg. Az is atomergia, az, az, az, -at az, az, az is az, amikor, az, amikor, az is az -ja. az is nukleáris folyamat, ami a napon zajlik. Ezért a napelem is nukleáris. Az agyad, de meg ott már megtörtént a híros. egyébként tényleg zseniális, amikor ilyeneket mondanak, mert az látik, hogy ő, hogy ő, hogy ő hogy tényleg politikus. De a politikus az mihez ért, meg? Semmi. Ahhoz, hogy hazudjon. Majd van a hogy elmagyarázzal hogy az, az a, a szarról hogy dobostorta. En a meg ez a szakmája. Csak abban a pillanatban, hogy így a valóságban valami kapcsolata van annak, amit mond. Tehát nem a hazárulózás, a koncidás, meg a nácizás, meg a idéván meg Európa, kiregyekvő, meg az Európa fogalmakban, meg abban a pillanatban így így, így. Rögtön kiderül, hogy így fogalma nincsen maga, amikor azt mondja, hogy a nappal is nukleáris folyamatok. Igen. A nap az egy húziós erő. Hát tényleg így van, mert től olvastam valamikor, hogy tanult De a fúziós, a fúziós erőmű ráadásul az egy. Tehát a nap, a nap egyébként nem atomerőmű, még még e ezt is szarul tudja, hanem az fúziós erőmű nem atom magot hasít a nap, hanem hidrogénmagokat egyesít. Éljum má Még ezt is álltos, de mindegy. Én olyan hogy még a porról se tud semmit. Az olyan <tos> kurva Isten, mindegy ahogy itt ülök. Csak előröld meg, tényleg nem hallották, tökélete a por. tudja, <tos> ne. hogy mi a por? A por. Na, emeljöttem. Aki tudja, hogy a por. Ki nem úr, hogy mi a por. Kurva jó a por. A por egy ember nem tudja, hogy mi a por. Látható, hogy sokan nem tudják, hogy mi a por, de a hatásnak a nyomán ők nem is akarják megtudni. Ők inkább nem fel a kezüket. Nem a kokorról van szó, de figyelj, Reddy! Hagyjátok, nem érdemlitek meg a kor! Nem, nem érdemlitek van azt. Te figyelj, Puzsé, azt észrevetted, hogy kurva érdekes, hogy két zsidó politikus van a Fideszben, és ők a legbutábbak lesznek. Ők, ők a narancsunk. A delcs meg a, a, a, a, a, a, a, a, a fó nagy meg. Ki, ki, ki? Aki a, <síns> aki <síns> ja, <síns> a, aki a. Aki a, aki a. Aki a, aki a. Aki a, aki a. Aki a, a. zsidók maradnak. a. a, ez aki láthatja, mikor tűrte a nincs én is egy ez aki egy meg a az a meg. Ez, ah, ah, a szó ah, Egyébként én úgy vagyok, a, ha erről a paksról beszélünk. Beszéljünk egy kicsit paksról. Mert, mert búcsúval végigragoztuk az egész estét. Na mindegy, a, a beszélő annyit akartam, áll, am, áll. annyit akartam csak mondani, M hogy ez nekik az ennyi, az nekik az ennyi, az ennyi az sincsen. Tehát, hogy nekik egyszerűen nincsen identitásuk. És most ők azért vannak ilyen kurva nagy szarban, mert az meg ők, ők, ők a nyers hatalom akarásán kívül még egy, egy kettős állampolgárságig se juttak el. Hogy így van meg ők ezzel a gondolattal az ami ami egy ilyen cselekvést tud társulni. Ha érted? Érted, még a hatalmat csak akarod, csak a pénzt. Jól élni, amíg lehet. Amikor a cuskák, megjött az meg a holokaus kiállításra, első ízéje, milyen kocsi van a másiknak. Következő, azok nem fáztakak, ahol már nem a nem Na, MSZP-t, már nem meg, közben meg, e meg az izé, nem tény, ilyen táborasztatásra izé szettek be állami pénzt, amit ellopott meg szűrén szálán. És korábban voltak a Xenia az is olyan ez kis buli volt. Volt egy pár, volt egy pár. Hogy a maiakhoz képest tényleg magaszt el volt. Titi, titiánert, titiánert. Na, de izé, itt De minden is taks. Na, a bulcsú, a bulcsú azt mondja, hogy a magyar politikai elit, tehát nem is a Fidesz, mert ugye az msz kettő, az egész magyar politikai elit semmi másra nem volt képes, mint 25 év után visszavezetni az országot ugyanoda, ahol nem elindul. A <gül> <gül> Nem tudják mi mit jelent. Kölcsönös gazdasági segítség tanácsa. KGST. Tudjátok a mi mind a Európai Unió előzménye volt a közös piac, amikor kettő osztották Európát a a megfelelően a háború után akkor a szocialista országoknak volt egy ilyen gazdasági közösség egymás között. Kere, európai gazdasági közösség. Az európai gazdasági közösség volt a nyugati, a KGST volt a keleti. Ugyanúgy, hogy a katonai szervezet, a nyugati a NATO, az volt a kék színű. Milyen volt a vörös színű, az a, volt a varsói szervezés. ez volt a KGST, ennek volt a gazdaság a Szovjetuniótól kaptuk a mit tudom én, mi csodát, mi meg adtuk nekik a mit tudom én, mi csodát. Hát a vasat meg az atyát kaptuk tőlük, hogy mi mit tudtunk adni, van meg kikarúz buszt nagyobb azért. A duráz, az az Alumíniumot, bauka maradjunk annyiban, annyi, hogy így. Már így, nem a mellást, hanem. De... Toljuk kaptuk az energiát, a elkészült az alumínium, amit mi átszállítottunk hozzájuk, mert hogy a bauksip az egyetlen dolog, ami van ebben a szopországban, bazd meg, az a baj. És így önmagában is semmi bazd meg, csak kurvasok energiával lesz belőle alumínium. Tehát, hogy így a. Még ami van, az, az is csak úgy van, bazd meg, hogy így idé. Hogy így van, de nagyon-nagyon el kell, hogy adósítsa az országot ahhoz, hogy abból gyártsa valamit. Hát ez ez a bauxit. Na, de beszéljünk egy kicsit a taksról, és hogy én miért nem támogatom ezt a taksi bővítést. Én azt hittem, hogy igen. Én nem hiszek benne. Elmondom azt is, hogy miért. Én kibaszottul fosok az atomenergiától, bevallom. Az az igazság, hogy szerintem a nyúlta napaksi atomerőn, 19... 40 éve. Hát...ja, kb. 70-es évek kb. 40 éve. Ez alatt a 40 év alatt állítom, hogy voltak olyan évek, voltak olyan hónapok, hogy volt egy ilyen, nem tudom én, 8-10%-os esélye egy ilyen balesetnek. Ami nem jött be. Hát ott biztos kecseget csecsem, hogy... Oké. Valamiben, ott van is piérünk. Tehát, hogy mondj, aztán nézd. Most még komolyan mondom. Szerintem... Az állam nem szükségszerűen rossz gazda. Ez egy ideológiai ö, állásfoglalás az én részemről, és ezt mikor csökkenosan így gondoljuk. Ez mi bennünk egy ilyen baloldali vonás a fammal. Nem gondoljuk egyikünk, sem, hogy az állam rossz gazda, lenne, például a Pezsó, az egy. Állami cég. Egy francia, francia állam a 100%-os tulajdonos a, túlájton a Most nekem a Peugeot nem úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyon szar lenne, márka lenne, hanem inkább úgy tűnik, hogy ilyen kurva jó a design, meg így kurva jó a piacon pia, is van, meg jól hasít jó a Ez csak egy példa arra, hogy a francia állam például nem, nem jó, nem rossz gazda. Tehát az állam nem szükségszerűen rossz gazda, ennek megfelelően menjen el a kurva anyába kóha János kézen fokva a Gábor De most egy más kérdés. Mert ők voltak, hogy állandóan mantráczák, hogy az állam rossz gazda, és az volt az ideológiai a privatizációnak. Én nem gondolom ezt. De! Az is a tapasztalati tény, hogy a magyar állam rossz gazda. Most lehetséges, hogy a jó, a jó megoldás az, az hogy a magyar államból, ami most egy rossz gazda, csináljunk -e egy jó pokazdát. De mielőtt ezt a munkát elvégeztük volna. Ne bízzunk rá atomerőműzet, vad meg. Mert az az nem olyan, de az, az nem játék. Tehát az nem olyan, hogy... Na jó, próbálkozzunk egy... Értem, hogy nézzük rá a mávot! Meg is lehet nézni, hogy milyen! Én is, a vévejárat, a lábaz, meg a keleti fájodban... Mindannyian jártunk már vidékre, vonattal... Egyébként csodás, hogy ezt így meg elhentettem ezzel, hogy te vonattal vidékre, van, meg csodás sztori! Mindannyian voltunk már! Tudjuk, milyen bazd meg! Tudjuk, hogy milyen a máv! Láttuk azokat a szerelvényeket, tudjuk, hogy mennyit késnek. Tudjuk, hogy be ezek hogy néz ki az, az egész, hogy, hogy nézzük meg azokat a kibaszott pályaudvarokat, azokat a melekedőket. Az egészet mad meg! Az egész kibaszott nádot! Na, ez a magyar állam így kezel valamit, arra hogy rávízol. Biztosak vagyunk benne, hogy ennek ez az állam atomerőrivet működik. Títos <gül> ez? Mert hogy ez olyan dolog, hogy én inkább azt mondom, hogy működtessem. Atomerővel szerintem jól meg fogják tudni csinálni. Értem? Neked ez a véleményed. És most ráteszed, az meg 200 ezer ember életét? Mert hogy itt ekkora a rizikó. Tehát ha mondjuk így rosszul gondoljuk és még se lehet, akkor mondjuk meghal 200 ezer ember. Mesélhetek a Csernobili Biliaton katasztrófáról, hogy az milyen story volt. katona voltam, 1986 tavaszán a Taszári laktanyában teljesítettem szolgálatot. Akkor egy hatalmas nagy zivatar felhő jelent meg az égen, és mi bevonultunk a garázsba. <gül> Jó? Ja, Folytassan? Na. És a lényeg az, hogy egyébként kurvára nem vicces, két csávó kurvára meg is ázott, és az egy rádióaktív eső volt. És utána kijöttek a izék, ami a, a Geiger lesz és úgy mondom már a izé, a bakancsom hegyét itt az eső csajába és így a bakancsom hegye. Ez kemény volt, ez kemény volt. Utána valami miatt én nem tudom miért, a sok leárazott ukrán konzervet lehetett kapni. De abnál jobb a paradicsomosban, és vettünk egy csomagot, és Rosszáva itt szólunk, érted, a félfiasság próbája, Ukrán üzé, hallgat meg, ukrán konzerv. Még a hoprultisták is a mert Cserno bűr, állító csarna, az fekete, a fekete üröm. És akkor van a János jelenéseinek könyvébe, hát ismeri gondolom ezt a magyarázatot, hogy ez, és kitöltötti a poharát az angyal, a föld, és akkor a vizek nem tudom, mennyi jötté izé, mint a vér, és izés, és úgy hívták, hogy fekete üröm, és akkor így magyarázták ilyen. Mint az okkultista Biblia, meg a Csernobil az nem volt vicces, kurváskan meghaltak, és a szemétizé kádárista hatalom az két nappal később, Érzed? két napot vártak, és addig a gyerekek ott játszottak de az meg együtt a, a, a kádárban tagjáról a játszótéren, a vizes fogokba, még a hivatalos bejelentés megjött, hogy vigyázni kell, érted? Mert a szovjet eltársak iránt, ízék vagyunk szolidárisak és szervilisek és egyetek. Na most, most megint jönnek a szovjet eltársak, de egyébként hagyjuk csinálni a tehát akkor még ráadásul még működtek nagyjából a dolgok, de a rendszerváltás után a, a, a, a hogy az alkoholista a kiverte a dobot a Putin előtt, a jelszín. A jelszín ér, érában, ott, és éjszakon a Ohocki tengernól, ott az atomtenger alatt járok az meg így így izé, darosdásodtak, meg a izé, bobóztak széllyel és majd nem ilyen katasztrófák, tehát ha ez, néhány normális katonatisznek, aki fegyverrel ment oda meg, annak köszönhető, hogy nem történtek ott meg ilyen Csernobilihoz hasonló katasztrófák. Tehát ott Oroszországot elad, hát, eladtak, ez a talkot eladtak, az meg ízét, két tudott pálinkáért, az ízét a Dunán túl, érted, de orosz katonák azt megszöttek nyugatra, persze elelőtték őket, mint a sartaizó határon, akik ezt a szállat költek. Tehát hogy, ez az orosz mentalitás. Most ezzel a ezekkel a figurákkal, ezekkel a figurákkal bassza meg. De tudod mit? Lehet, hogy tudnak jól ízni atomerőművetét. van nagy, üdösszol, hogy azt tudnak, hogy És általában hallgatom azt az érvet, hogy eddig, sem volt, eddig is az izé faxon volt atomerőmű, eddig se volt balesett. Ez milyen érz? <gül> <gül> Tehát, hogy így bazd meg. Tehát, ha eddig se volt baleset, akkor minden ó. Tehát, hogy bazd meg. Mondom, szinte biztos, hogy voltak olyan évek, voltak olyan hónapok, Ugye 8-12% volt az esélye, de nem ütött be. És ebből az következik, hogy most bat meg ízé, basszunk oda még 30-40 évet ennek a technológiának ebben az országban, amelyik folyamatosan meg csúszik le, amelyik folyamatosan csúszik le a nyomorba. De nem a, a, vélozó, kérdő, maga, kérdő, a, a fehér, cérdő, fehér lakosság cérdő, folyamatosan, cérdő, a cigányi cigánypopulosság folyamatosan növekszik, bat, ahol a társadalom folyamatosan, isé folyamatosan putrisodik el. De most koroltál, hogy, hogy fog kinézni ez az, ez a, ez az ország 40 év múlva, amikor az egy, majd a két reaktor együttműködik, vagy amikor jáll az első. És akár a, a kettesnek túlra járatják. Hogy fog kinézni ez az ország? Ki fogják működtetni? Látjuk azokat a nemzedékeket? Jól ja, a csiválok is nem tassá, most jön egy most elágyaszol, most elkezd el el izé, vagy mi van az de. Próbálok, nem nem, kóstuk, én nem, én, nem, nem, én, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az atomenergiától, mert egy ilyen baleset, ami megtörtént Csárdabióban, vagy ami megtörtént Fukushima-ban, az szintén megsérült. Mondta, japánok, meg. Az ők azok, akik a. ők azok, akik a nem az oroszok. De itt azért, pálya a Főkenger, a Érted? A Duna nem a ki Amit micula-ját, a micula mi vagyunk, meg. Hát ez a társadalomban, meg ez több, mint a cunami, ez több, mint egy, egy, egy, egy, egy törésvonalban, meg az idén tektonikus lemez. Ott csó, ott az atomenergia, és nem fúj a szél az elszöltön. Mindenképp itt csó, ott fúj a szél. Elmondom nektek, hogy hogy nézett ki a csernobili atomkatasztrófát követő elhárítás. Úgyhogy ilyen izék repültek a... akkor volt vicc, ilyen e, boszorkányok, sepről lovagolva, és akkor jó vannak még boszorkányok? Nem, csak takarító voltam az volt akkor egy ilyen ízék. menő vicc. A Csernobyl az úgy nézett ki, mikor... mikor leszakadt a teteje a reaktornak. És szivárgott a... A nukleáris műtőanyag. Mert adomkibárgás volt. És az volt a lényeg, hogy a betonkeverők, azok folyamatosan keverték a betont, és egyszerűen hajni kellett a betont folyamatosan rá a reaktortetőre, hogy előbb-utóbb az ott megköt és az ott leszigetel. Tehát azt úgy lehetett csak csinálni, hogy odasorozták az oroszokat, tehát úgy, úgy volt az meg a Csernobyl, hogy kb. mint amikor Hitler megtámadta őket, hogy most ilyen Kis teljes volgózatás hát, van basszátok meg, és így volt egy ilyen kettő hosszú sor. A szóval hosszú sor az úgy nézett ki, hogy így álltak az izé szerencsétlen russzik így a sorba, meg, hogy így megint háborúban, nem tudták, hogy igazából, tehát jó, nem tudták, hogy miről van szó, de utoljára tényleg akkor volt ez, akkor Hitler izébe, az meg megtámadta őket. És így álltak sorba, és így várták a sorukat. Kaptak egy ilyen izé, egy ilyen védőruhát, meg a kezükbe, egy lapátot. A, a betonkeverőből, meg kiborították a talicskába a betont, egyenben a védőruhával fölment a tetőre, egyet belevágott, meg a talicskába, egy lapátnyi betont oda ment, meg rá az izére, a reaktorra, és már ment is le a tetőről, és már vitték a csábót zuhanyozni, már, már vették le róla a védőruhát, zuhanyozták le a csávót, meg ilyen izé, ilyen... ilyen Ilyen, hát így nem tudom, ilyen valami speciális anyaggal kell ilyenkor lezuhanyották. Nehéz ízzel. Nehéz ízzel a faszonat. Így, így így, így zuhanyozták le őket, és fél évvel később már ottak voltak. Mindegyikük. Hát akkor bűnök. Itt van a jó nemzedékben, az nekik vannak ők. A bűnök, a bűnök, a bűnök, a bűnök, volt volt vegli, de a ilyen izé jó szolíten, hát ahogy várjában nekem is várján. <gül> volt vegli, ami a Ilyen foss színű volt, tehát ilyen zöldes-barnás. Az egész hosszú. Tudjátok, a bartvéder ehhez képest ilyen izé volt, bartvíván. És akkor hozzá gázálat. És akkor voltak ilyen gyakorlatok, hogy vegyézelmi kötenyt fölvenni, atomvillanás balról. Általában úgy csinálták azt, hogy a tócsa volt, úgy villant mindig az atom, hogy te kurvára a tócsába hasonjál be. Na, az atomvillanás jobbról, akkor a fejedet balfele kellett fordítani, hogy meg az atombombától. Atomvillanás balról. Megint tócsa, ugye, akkor nem arról villant az atom. Na, na, ott fel! És akkor kérdeztük, hogy egy értelmesebb tiszt volt, és akkor kérdeztük tőle, hogy mi a büdös pasznak ez az egész, hát úgyis izé megdöglünk, mint a szar. És akkor azt mondja a tiszt, hogy ez azért van, hogy a katona, amíg meghal, ne gondolkodjon, legyen mivel elfogalni magát. Csodás. Ez tényleg csodás sztori egyébként. Tényleg kurva jó sztori, és így így. így a, ez, ez, ilyen, ez ilyen anarchista kis káté, tehát, hogy így ne így életnek az egész az meg egy szót se, ezt így is érz ilyen fontos tananyag. Tényleg kurva jó. Szóval, hogy így miért beszélek erről? Hogy így milyen egy, milyen egy atomkatasztrófa. Tehát így kurvára nem szeretnék abban a sorban állni, amelyik azért áll, azért meg, hogy így kezébe kapjon egy, egy, egy lapátot. Egy, egy, egy lapát. Tehát egy. Egyet hagytak, hogy váljon a lapáttal vad meg. Mert tudták, hogy így is szinte biztos, hogy meghal úgy, hogy védőöltözet volt rajta, és rögtön vitték után az vad meg. Mert gyakorlatilag ahhoz, hogy a betont, hogy, a, hogy azt a betont, azt zászord meg a izére a, a, a reaktorra, ahhoz, oda kell állnod, bele kell állnod a sugárzásba bele. De ha meg már meg így van, már háromat is öt hetet volna, és abban kihasználják. Igen, de nem tetszik. igen, de ők se tudták bazd meg, hogy mennyi az elég, vagy mennyi a sok. Ők azt gondolták, hogy bazd meg, félünk, hogy az egy a sok, de talán nem. A meg, ha kettő azt mondják, hogy vágjál kettőt, akkor az a halára ítéled. Végül cseterült, hogy ezzel is halára ítélték, de ezt nem lehetett tudni, ezt nem lehetett kalkulálni. Így viszont többen haltak meg, tehát... De én nem szeretném, hogyha a gyerekem az egy ilyen sorban állna. Nem is lesz gyerekek. A sugárzak... Nem az... szeretném, hogyha a tegyenek az egy ilyen az... sorban állna. Van az... már rég disszidálni fog. Szóval... nekünk Megköszönjük a mindegy az meg. <laughs> ez, ez egy olyan, hogy mondjam, ez, ez úgy kalkulál... Ez, ez az szerintem az atomenergiát, azt nem úgy kell kalkulálni, hogy így hogy járunk jobban. Sanika, én kiszámoltam. Az atomerőművel spórolunk 360 millió forintot évente. Vagy milliárd. Vagy a Sanyika, millió vagy milliárd? Hát ez a félnagy fél is bután De volt. Úgy gondolom, hogy az a mondott a fiatal azért, azért hogy a WC-t se tudnál lehúzni. Ilyen izért mondott, nem működne a WC, ha nincs energia. De a WC nem is áramban működik. Hát persze. Persze. De a is, jön a WC-t, ahol lehet, hogy otthon igen, bazz meg, mert olyan WC, ahol bekapcsol az és a buliamos gomb lehúzza a WC-t. Mert mit tudom én, de nagyon tényleg a világon javaslom. Ezek az emberek, de az meg a parlamentben vannak. Fogtad? Ez már atomháborús helyzet, bazd meg. Már utáni, úgy érted, tehát az már után sok. Én nézd, izé, de baznak, lehet tehát az már Ilyen. a szuga hatása. A jövő már ott van, bazd meg jelen, de a vízre, ez nem igaz, ez nem igaz, hogy a pózainál -e árammal működik a vécé, mert nincs olyan vécé, ami árammal működik, bazd Micsoda Mi szóda Minek? Bazd meg! A elvileg ellenes akart lenni, tudod vicces? De miért volt a vécé, Ott a vétő, ott a légkondicionáló A, a villanás, minden, basszben, ez az az az van, minden más a kívül, meg akart a tetti találkozni, és viccesnek a, a, a Elvile elméletileg kétféle WC van, ha már itt tartunk. Az egyik az, amelyik saját nyomással megy, a másik az, amelyik meg a tartályból folyik le. A tartály azért van banda az meg, hogy legyen a, hogy a gravitációnak az erőite, a erő, a a szeretetét, a fókuszítsa. Mert a világ a gravitáció az a a ragaszkodása hozzád. Nem tudod, hogy ezt már ilyát gondoltad el, de, szeret. nem akar elengedni. Tehát ilyen ragaszkod, hogy itt is Én már, Te már csak az enyém maradsz. De aztán Gagarin azt mondta, hogy lófaszd az meg! Nem! Nem! Leválok! Az <gülmár> is halt. Nem, nem asszolt. Nem asszolt vagy a Sztálin apa. <gül> Akkor ebből Sztálin te hülye, ez 60 ban volt, hogy ja, egy igaz. Akkor melyik? A ban halt meg De ki nyírt ki? De ő magyá, ő magyá, átöntem egy A sok vodka, érted. Fölmegy. Érted, ez a ízé. Sokat tudsz a témáról, az látszik. Én voltam gészer a Szovjetunióba, Moszkvába, hát az a rendszeresen, az más, az, az, az lópa. Moszkvába és Leningrádba, ott leszettem a szüzességet tényleg, Leningrádba. Na jó, de úgyhogy hogy de hogy leszettem a szűzösséget, hogy pedugtál. Én duktam, én duktam. És a, azt, hogy leszettem el, amikor segdabasztak. Azzal nem történt meg. Ja, tényleg, ja, jó, bocs, azt hiszem, hogy ezt így nem, akkor mindegy, akkor majd utána megbeszéd. <gül> Jaj, ide vissza, soha, ha, ha. ha, ha. Na, atomenergia. Ö, Na, de az atomenergiával a... kapcsolatban az a lényeg, hogy, hogy, hogy én, én, én, én azt mondom, hogy ez nem, tehát ez, ez a kérdés, amit nem úgy kell kalkulálni, hogy így évente spóroljunk meg, nem tudom, spóroljuk meg a nemzeti összterméknek, az meg a 6%-át, és akkor kurva jó döntés. Tehát ez, ez az, amit nem így kell kalkulálni, hanem ezt úgy kell kalkulálni, hogy inkább évente járjunk rosszabbul az meg 6%-kal. Tehát, hogy így legyen egy, mit tudom én, egy, ne, ne spóroljuk azt meg. Tehát, hogy azt még így költjük rá. Értem, hogy lehet, hogy drágább a ízébb az meg a, a, a megújuló energia. Lehet, hogy most még rosszabb üzlet. Biztos, hogy 30 vagy 50 év múlva már jobb üzlet lesz. Tehát tupi. Mert lehet látni a trendeket. Lehet, hogy ma még rosszabb üze, de azt mondom, hogy vannak más szempontok is, mint a forintosítható profit, hogy az ország hogy jár jobban. És azt mondom, hogy egy ekkora rizikót egy olyan országnak, mint amilyen Magyarország nem szabad vállalni, mint ami, a, mint ami a, az atomreaktorral jár. Ennyi. Lehetséges, hogy a nobban is nukleáris folyamatok zajlanak, és mégsem kéne. És, és a dupla csavar most jön, még csak nem is az ország, hanem a sinicska. Tehát, hogy még, még, még érted? Tehát, hogy még, még, még erre még a... rájön? Igen, de, igen de, engem, de, engem, de engem ne ez a része zavar, zavar a legjobban. Engem az a része zavar a legjobban, hogy... Hogy, hogy, hogy fogalmazza? Vannak olyan szektorok, ahol lehet hibázni. És vannak olyan szektorok, ahol nem lehet hibázni. A magyar állam, a 25 év során minden olyan szektort, ahol nem lehet vagy nem szabad hibázni már kiszervezett magán, magánkézbe. Magáncégek, alkalma, magáncégek működtetik a ilyeneket. Én azt gondolom, hogy magyar, és ami, ami meg állami kézben maradt, ott meg folyamatosan, folyamatosan izzék. A szarba van minden. A szarba a húgyba, a Dolgecében. És én azt gondolom, hogy az atomenergia. Az, ott sokkal, de sokkal nagyobb a tét. Sokkal, de sokkal nagyobb a több eszenivalónk van. Ott nem az egyetlen szempont az meg, hogy forintra hogy járunk jobban. És lehet, hogy az Orbán igaza van, és most itt kalkulálva vagy forintosítva, tényleg az atomenergiával járunk jobban. Ez a rezsit most kell még nem? Az RTL klubnak nem, nem hülye a kell, a... Nem hülye kell a tézébe az RTL klubnak. Érted? De ez nem függ össze, nem, nem, nem, nem károsbolt, fedezik a nem Ez már janizi, ez már janizi, ez már janizi, ez már ez ez már janizi, ez ez <m Para> Pakszol a rezsicsökkentésért! Mondd valamit! Akik paks ellen szavaznak, a rezsicsökkentés ellen szavaznak. Ők a rezsicsökkentés ellenségeid. Én csodálatos, hogy így, így hogy így volt egy olyan volt egy valamelyik olyan ilyen fizetes, írta azt, vagy így fogalmazott, hogy Orbán Viktor ö, Várjál, hogy, hogy, hogy is volt, hogy, hogy, hogy, hogy akik Orbán viktor támadják, azok a rezsicsökkentés és a magyarság ellensz, ellenségei, vagy valami ilyesmi. De hogy az a lényeg, hogy sorrendben a rezsicsökkentés, a rezsicsökkentés megelőzte a magyarságot. Tehát, hogy először is a rezsicsökkentés és a magyarság. Mert egyébként szeretjük a magyarságot is, de a rezsicsökkentés épp az Érted? <tos> Tehát, hogy így... A sorrendben a sorrendben azt a az meg. kázár, utána Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, nem Ilyenkor nem a izi csontokkal dobálózunk, mi? Szóval, én e, e, az ellen vagyok, ok, hogy ők dobálóznak a csontokkal. Csak nekünk szabad Na, a izi, a csodás az, hogy, hogy ha, ha ezen a logika alapján ö, vizsgáljuk a helyzetet, akkor Orbán Viktor miért hívjuk miniszterelnöknek? Miért nem ő, A rezsicsökkentő. A meg, Orbán, e... Viktor, Orbán Viktor rezsicsökkentő, mellesleg miniszterelnök. De most hagyjuk most így, hogy túl tudományos. Túl rezsicsökkentő. A, re, a rezsicsökkentő azt mondta, a rezsicsökkentőnek most volt a rezsi beszéde. A megváltó, a szótér, a, az azt jelentett az ókorba, hogy aki megmenti a népet, vagy az országot, ugye a zsidó messiás, görög szót tehát ez az izé. Orbán Viktor, ugye a szótér magyar fordítása az, hogy rezsicsökkentő, ezt akartam mondani, nem? És ez egy ilyen cínze, és lehet valaki bazd meg, a köztársasági elnök a kurva ül lesz meg izé, Színzetes a rezsicsökkentő. Ma már bárkit lehet re rezsidózni. Jaj, de rosszul. Orbán De a rezsidózás szegnem a következő lépés, Ha most már, aminek jönnie kell. <gül> Egy igazi, igazi habony logika, nem? <gül> De azért beszél, ahogy a deben geniális, hogy így idén, hogy így más bellesztétik, és így idén, és így azt mondja, hogy úr, flesselek, te király, nagyon szíves, piros meg a kakukok, gömbök meg a karikák, ez olyan, hogy nagyon-nagyon-nagyon fles, az anya teszi, gyereke. A hajzél, a havonyártát az el azt mondja, hogy hoppá, itt egy összefüggés. Ezek között, meg ezek között. Árpikám, mi a faszomról beszélsz, be vagy tétzat, add meg. Ló fasz. A, a rezsit úgy fogjuk csökkenteni, hogy elvesszük a cégektől. De hát akkor el fognak menni a cégek, és nem itt fognak adózni. Nem baj, a simicska majd alapít ezt a De hát a simicska nem fogja tudni az országot ellátni. Hát akkor majd nem lesz ellátva, és akkor mi van? De hát akkor anyik maradnak. De nem, mert el fognak menni. Nem, majd annyira nem csökkentjük a rezsit. De azért csökkentjük? Igen, 20 százalékkal. Valakinek elesdépte, az az és teljesen elfár, és valaki meg egyszerűen így, úúúú, gyízi, hogy lesz megvad meg, meg a hazony. És, és, és, és mire, hogy mire hivatkozva fogjuk csökkenteni a rezsit? Hát ugyanaz fogjuk mondani, amit a jobbik. Amit a jobbik, hát akkor nem fognak ránk szabadni. De, hogy nem imádni fogják. A jobbik utáni fogja. Nagyon jó. Azt fogjuk mondani, amit a jobbik, azt fogjuk mondani, hogy a szemét mocskos bankok, meg az, meg a, az IMF, meg az Európai Unió, azok elvették, kifosztották, de most a kormány visszaadja. De nekünk nincs pénzünk, nem tudjuk visszaadni. Nem mi fogjuk visszadni, hanem a cégek. Azok nem fogják visszadni, el fognak menni. Nem baj, arra van a lelós. Csodás. csodás. Csodás vízió. És ez, ez, ez, tényleg, valakinek bazd meg LSD-t, adsz, és így ízé, az meg ö, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen nagyévű víziói lesznek az országról. Nem biztos egyébként, hogy lsd kel egyszerűen csak így bazd meg a csámú tehetséges. Szóval így magától ízé, magától stresszel ilyeneket. Az ember a kibaszott országban senkinek, senki nem ennyire kreatív, hogy hogyan kell bazz meg a ízét a, a kecskét is megbaszni, meg a káposztát is megenni és kihájni utána rá a kecskére is megint megbasszni, ahol az, a nyárpák bazz meg. <gül> Keske is meg legyen baszva, és a káposzta is ki legyen okádva. Az a ahol nyárpák bazz, ez de. Robi, akkor privatizálják, ha sos az állam, rossz, de... Nem, szerintem számolják föl, szerintem a számolják föl, mm. de most én ezt komolyan azt gondolom. De nem azért, mert az állam rossz gazda, nem gondolom, hogy az állam rossz gazda. Azt gondolom, hogy a magyar állam itt és most rossz gazda. És azt gondolom, hogy egy ilyen atomerőműnek a működtetése kurva rossz kezekben van a magyar állam kezében. És az orosz állam kezében. És a rossz az a kezében Is, rossz <gül> rossz <gül> van, babasz meg. Akkor a románokkal kéne koparálni. És még, no, azt gondolom, hogy a, nem a nem magyar nem. kezében is kurva rosszága kézben van, tehát én csak hogyha... Tehát azt gondolom, hogy ez túl nagy rizikó egy olyan országnak, amely... Hát figyelj, nézd meg, hogy, nézd meg azt, amit a magyar állam működtek. Hogy hogy működik. Körülbelül hogy működik. Nem, volán busz, bazd meg. Úgy éppen egy volán buszra, meg. De olyan rendesen, úgy bazd meg a távolsági buszra, ahova a hátra ízé bazd meg. Zacskót vigyél, nagyon zacskót. A hollán buszra. De hollán? Ha a ezeket, hátsó ülésre üssz. De ezeket néznek, hogy hogyan működtetik. Szerintem túl nagy rizikó. Azt gondolom, hogy... Egy másik, tehát hogy mondja, ha... ha két, éve, két éve, két éve... Két a valamutom? Igen. És a buszvezet jól vagy volna? A az meg a ilyen kedves emberek. Tudod? Mit akar? Ja Mi faszomolod ide. És valakor szállni a buszra? Na? 350 forint. De hát te csak.. még 350 forint. De, meg, de tényleg, ez most ilyen poénkodás, de elképesztő taplók az meg a idő izé, vidéken, a, a tisztelet a kivételnek a volán Az meg valjál a mész és remegő lábakkal, vagy éppen a izét szedett ki a macsététbe az meg a izéből, a, az órátből, érted, amikor fel akart menni, én szoktam a bükkbe járni, tudjátok, szoktam nektek mesélni, el szoktam vonulni, szellemi ember, stb. És akkor mindig úgy csökkenek vissza a valóságban, azt hogy nem ön ismeret, hogy mindig akkor csöppenek vissza a valóság, maga, hogy én, a <tos> <Tehát> az... <tos> egy, magadra, így nem iratom vissza, vagyok, és nem akarom mások dicséretét. Ez csak egy színhiszta neutrális négymegállapítás volt, és az önismeret. Tehát ennyi. Na mindenki, tehát, ízé, tehát hogy mindig akkor csöppenek vissza a valóságban, amikor volán buszon fel kell szállnom bükk és menni Eger felé. Érzted? Béla párt folyván át. Tehát az az ízé csak azok a kedves bú, sofőrök, azok a faszák. Tehát ez az állam, mint jó gazdag. De így hát figyelj, a bolti eladókról ugyaneztől lehetne. sokat filóztam ezzel, hogy tényleg nekem is ilyen kivaszott reszkedve van, és elküldem a jó, büdös kurványát a verőt. Mert, hogy keveset keresek, és geci a főnököm, és korán kell kelni, és naponta be kell jönni, és monoton a munka, és ezt meg kéne fizetni. És mindig azon gondolkodom, hogyha megfizetnék, és kurvasokat keresnének, az javítaná ezen, vagy pedig ez valami kulturális talajtól szökken fár ez a fajta viselkedés. Mondok egy példát. Magyarországon 2002 és 2009 között, vagyis... 7 éven keresztül utaltak 13. havi nyugdíjat. 7 éven keresztül utaltak úgy 13. havi nyugdíjat, hogy az én tudtommal az év 12 hónapos. Most lehet, hogy valakinek fissebbek az, a, a, az információi ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ha valaki... Nem hallottál a mattára... Valaki ezzel. jobban tudja, tehát ha valaki tényleg jobban tudja, az meg azt most szóljon, hogy én úgy tudom, hogy az egy év az 12 hónap. 7 éven keresztül forrósított a Magyar Állam 13. havi nyugdíjat, ami semmi nem szól, mint hogy a szoci szeretnének még lopni, és a lopott pénzből adnak a nyugdíjasoknak is, hogy még tovább lophassanak. Érthető? ő? Tehát ugye még ők szeretnének még mandátumot, mert addig tudnak lopni, bazmeg, meg, és a nyuggeneket bevették a balhéba. Ez jelenti a 13. havi nyugdíj. 7 éven keresztül! Vagy fogalmatok, hogy az alatt a 7 év alatt, ha csak azt a pénzt, amit a 13. ami nyugdíjra kiutaltak a nyugdíjasoknak Magyarországon, ha csak azt a pénzt azt arra használják, hogy Magyarország energetikailag az atom energiáról, átálljon megújuló energiára, ez alatt a 7 év alatt le lehetett volna vezényelni ebből a pénzből. És a Juncker megélt volna a 13-12 havi, havi nyugdíjból is. Tehát nem volt az ide harmadik hónap, amikor. Bassza meg most, hogy jövök ki. De jó, hogy van a ide harmadik, meg, most héhem többenék a eddiget. <gül> Tehát hogy így, így nem lett volna meg, orfűre, meg, hídizre, utazás, nem idézre, az meg, orszüle meg, hévízre, utazás, megidévad meg, nagyobb tévé meg a faszom. Nem lett volna, nem, nem, nem. Hanem helyette energetikailag az ország átállt volna. Igaz, hogy a gyúlcsányítva se lett volna az meg. Nyolc évi lopni, csak négy. És semmi magyarország megkötötte ezt az meg hogy a négy helyett a nyolc évért cserébe bazd meg, hagyták az országot rohadni úgy, ahogy van. Gondoljatok bele, hogy mennyi mindent lehet volna megoldani. Az alatt a 7 év alatt. És csak a 13. havinnyugdíjból. Most halljuk, hogy egy összegben kifizetett 50%-os közalkalma az otti béremelés, bazd meg. Az a lányaiban nagyobb költség, mint a 13. havinnyugdíj. Az offshore-t meg azt hát pláne hagyjuk. Mert az 50%-os közalkalma az 50 otti béremelés, az nem 13. havinnyugdíj, hanem 13., 14., 15., 16., 17. és 18. havi bér. Ugye 50%-os közalkalmazotti béremelésről beszélünk, az nem plusz egy havi, hanem plusz 6 havi bér. Egy összegben, azonnali kifizetés. Hát ha, ha, ha lenne ilyen tankölyk, hogy húgy vigyünk csődbe egy országot, akkor ott megyessi Péter Jönnábal. Jó Gyurcsánynak is járna egy fejezet nyilván. Arról hogy ebből, ezekből a pénzekből, ezekből mit lehetett volna? És nem úgy volt, hogy, az, hogy a pedagógusok, meg az ápolónők, meg az orvosok, azokban meg 2001-ben még így éhenhaltak, és 2002-re így lehet mi venni. Hát nem így történt, meg így lehetett is volna emelni, de nem így bazdnek. Nem úgy, hogy az országot csődbe viszett, most ezekből a pénzekből, amik, amiket kifizetett Magyarország, akkor, amikor még nem volt válság, akkor, amikor még növekedett a gazdaság, akkor, amikor még voltak állami bevételek. Ebből 8, 8 különböző nemzetstrategiai válságot lehetett volna megoldani, és ebből egy a átállás az atomenergiáról, Egy meg újuló energiára. Egy! Egy a 8 volt az meg! Ilyen pénzek mentek ki! Várja. De most ez jobb annak már, mint az, hogy lopnak. Vagy de, de az, hogy lopnak, abból bad meg nem lesz atomsugárzás, meg nem lesz bad meg izé, e, reaktorszivárgás. Én, lehet, hogy ebből sem lesz. De, de, de lehetséges, hogy ebből sem lesz. Csak eze, ezek... Forosleges, rizikú, bazd meg. Ezt a nemzetstratégiailag ki nem kényszerített hiba a vállalni ilyesmit. Egyébként mi zavar engem jobban, hogy loptak vagy hogy osztanak? Elmondjam, hogy mi a helyzet? Mind a kettőket ír a zavar. De azok a pénzek, amiket kiosztottak, azok szerintem, az én, az én véleményem szerint, akkor ennek utána, tényleg kalkuláljunk utána, költségretésileg sokkal nagyobb tételekről beszélünk, mint amit elloptak. Mint amit a szoci elloptak. Itt tudom én, most ha találtak ennek a, ennek a csökérnek a, a, az izében, ausztriai számláján 240 millió forintot. Szóval költségvetési szinten számoljuk most ezt ez elloptabb az EMST alelnöke. Most számoljuk már az meg azt, hogy, hogy milyen pénzeket fizettek ki 13. nyugdíj meg 50%-os közalkalmazotti béremelés címén 7 éven keresztül, meg 12 éven keresztül. Mert a béremelés az nem járt le, nem vissza, mint a 13-a vigyúk 7 év után. Ennek milyen költségvetési pénzek? Gondoljatok bele! Avan igazság, hogy a pénznek a nagyját nem ellopták. A pénznek a nagyját, azt, a pénznek a nagyjával azzal fe, megvesztegették a társadalmat. És egy másik részét meg ellopták. Hogy melyik zavar jobban? A legnagyobb hiba erre a kérdésre válaszolni. Szerintem, szóval, ha erre a kérdésre válaszolsz, akkor megkö megkötötted a letisztói alkot. Mert ez a két dolog, hogy lopnak, meg hogy, izé, meg hogy ő, csorgatnak a társadalomnak, hogy ne nézz oda, amikor lopunk, mert neked is adunk belőle, ez ugyanabból a problémából fakad. Ez ugyanannak a válságnak, a. Az, ugyanannak az érmének a két oldala. Ergo se Nem az meg valami zavar, aminek mind a kettő a tünete. De nem ez vagy az. A legnagyobb hiba az, mert valami, hogy a hogy, kérdez, hogy így a Hitlernek szerinted, így történelmileg, így a bal profilja, vagy a jobb profilja, az a varró. Hát ugye az egész Hitler nekem így inkább, tehát hogyha így van, vagyis így elkérzettél. ilyen, nincs ilyen, rossz a kérdés, rosszul tettett fel a kérdés, hogy a korrupció zavarba az, meg vagy pedig a jó réti intézkedések, ami valójában van meg egy ilyen, Ilyen nagy osztogatás, vagy nem tudom, izé, korumpálása a társadalomnak. Vagy a... Vagy a Igen, úgy fogalmaznék, hogy a népszuverenitás felvásárlása. Ez egy jó kifejezés, nem? Hát, Privatizálni a demokráciát. A, a, a, a választójogot. Állabot, vagy így, így, így, magánosítani. Magánosítani a választójogot. A lopáshoz, tehát simán az ilyen síbolásokat, vagy az offshort is, vagy az adócsalást, meg a lopásnak talán rengeteg cél formája van, és iszonyú pénzek mentek el rajta. És biztos, hogy az az 100 millió, az az A millió, ahogy most kiderült, hogy a NAV az Tehelyzet, én biztos vagyok benne, hogy az egész rendszer Széltében hozzá, hozzában az apeknek mindig meg volt mondva, hogy kik azok, akiknek a körmére nézünk, és kik azok, akiknek sosem nézünk a körmére. A 3 per 3 as is. Biztos a jogban fel. Biztos benne, hogy ebben rész az apek is. Igen. Itt a, hogy mondjam... Az Itt röhögnek rajt a Kurva szomorú. Ja, hogy nem ezzel röltek, ide se figyeltek. <gül> Mar Marsátra. Az egész rendszer rothat, és hogyha egyébként kicseréled a ízé, tehát kilövőd, ugye van ez a rohadtalma, tisztalma ízé, elmélet, tehát kicseréled a politikusokat, akkor se semmi, mert maga ez a közgondolkodás, a közmorál, ez a tradíció, és ilyen a szerkezet, ilyen a ilyen a rendszer, így működik ez az egész. Hát, hogy a Zsorborcs ah, olyan, mint a Mattiára, hogy lejötték az Eszkobárt Kolumbiába, s lehet egy új eszkobárt a hát ott ott az infrastruktúra, meg ott volt az egész szervezet. Bármelyik maffiózott megölik, kicsi kilévik az összeset, ilyen helyette egy új, mert maga a, a maffia, mint egy organizmus, működik tovább. Ez ilyen. Abszolút, semmi semmiféle remény, semmire Magyarországon. Sem, máshol sem. Én De a teljában... sokkal több mindenre vonatkozó abban remény, meg Svájcban, mint Magyarországon. É és uh, ahogy kevesebb a reaktor, mert ez a germánok a kárjákban, a cigányokban. Nem kell rögtön a lényegre ugrani, mert nem fogják érteni az összetükéseket. Tehát azt így az egész, tényleg akkorákkal tudunk, de ezeket tényleg nem tudnak követni. Jó. Egyébként a végén majd ide fogunk kevetni, tehát az, az évad végén lesz. az előbb, hát előbb, előbb, előbb, előbb, előbb, előbb, előbb. Felejtetettem este volt. Nagyon köszönjük, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. köszönjük a figyelmet és a törvényeket. Azért tiszik, mert a síok. Jó Jó éjszakát!